Välkomna till Ubuntu Sveriges podcast avsnitt nummer två. Jag heter Jan Friberg och är teamkontakt för Ubuntu Sverige. I första avsnittet så pratade jag om att jag skulle göra sånt här avsnitt ungefär en gång i månaden. Jag har nu fått tips om människor som kan det här mycket bättre än mig. Att man ska göra kortare avsnitt oftare istället. Så tränar man och blir lite bättre på det hela. Därför siktar jag på att göra det här en gång i veckan. Och onsdagar är de dagar jag hoppas kunna publicera ett avsnitt. Därmed säger jag välkommen så kör vi igång. Har du vägarna förbi Shanghai i slutet av juni kan du besöka Mobile Asia Expo och titta förbi Canonicals bås. De är där och ska visa upp sina Ubuntu-produkter. Det är väl ingen överkvalificerad gissning att det handlar i huvudsak om Ubuntu Touch. De har fått väldigt positiv uppmärksamhet runt om i internationell press för den produkten. Vi som inte har vägarna förbi här utan är mer stationära där vi är. Vi har ändå möjlighet att se hur Touch fungerar. Jono har nämligen lagt upp en video på sin blogg där han visar olika funktion funktioner. Han ringer till sin mobil, han skickar sms och går, visar applikationer, hur de fungerar på skärmen och så liknande. Det är en intressant video om man är nyfiken på hur Touch fungerar i verkligheten. Jono hävdar själv att han inte har någon annan telefon utan att han lever med Ubuntu Touch som sin standardtelefon. Jag skulle vilja tipsa om ett program som heter BitTorrent Sync. Det är ett program som gör det möjligt för dig att synkronisera mappar mellan olika datorer. Det kan vara dina egna datorer i ditt egna nätverk eller kollegor eller vänners datorer ute på internet. BitTorrent Sync använder torrentprotokollet för att skicka filer. Det går till så att man skapar en mapp som man vill synkronisera. Den mappen ger man en egen unik nyckel. Nyckeln används för att kryptera trafiken så att ingen kan sitta och kyllyssna på dig. Ingen kommer åt den här mappen utan det är den nyckeln som du själv har skapat. Den nyckeln tar du med dig till alla andra datorer som du vill synkronisera med. och Du kan även då ge nyckeln till en vän som sedan via internet kan synkronisera mappen från din dator till sin dator och vice versa. I e och med att det inte är någon server inblandad här som sparar eller mellanlagar filerna. Så det är ingen som kan stjäla filen eller innehållet i filen eller avkutera filen. Utan filen flyttas mellan din dator 1 till dator 2. Då behöver man heller inte tänka på någon form av diskutrymmeskrav. Det är inte så att du måste mellanlanda på någon drive någonstans ute på internet och bara ha tillgång till 5 GB eller liknande. Utan du skickar ju datan mellan dina två datorer. Så har du bara diskutymet på båda datorerna så kommer det att gå bra. Det enda du möjligtvis ska se upp med är om du har en begränsad internetåtkomst. Att du har till exempel ett 3G-modem som bara ger dig 15 GB i månaden i datatrafik. För om du börjar synkronisera stora filer fram och tillbaka mellan dina datorer över internet så kommer ju den här datatrafiken snart att rättas upp. Men förutom det så är det ett alldeles utmärkt och trevligt program som kanske gör ditt liv lite lättare. Ett annat program som jag skulle vilja tipsa om också är... Ett mer program för dig som hjälper till att göra Ubuntu bättre och hjälpa andra användare att hitta rätt i hårdvarudjungen. Programmet heter Systemtest och har varit en del av Ubuntu sedan jag tror det är version 11.10. Programmet gör stegvis tester av hårdvaran i din dator och kontrollerar kompatibiliteten mellan hårdvaran och Ubuntu. Och sen skickas resultatet ut till en databas på internet som andra användare kan söka i på sajten Ubuntu Friendly. På så sätt så kan man hitta en hårdvara som fungerar med Ubuntu så man kan göra ett bra köp och inte bli tvingad att använda ett annat operativsystem för att det inte finns drivrutiner till den dator man har köpt i Ubuntu. Testet görs steg för steg. Det är väldigt enkelt. Man får en instruktioner gör så här, gick det bra, ja och nej. Och sen om man inte vill genomföra vissa tester eller inte har utrustning att genomföra vissa tester så väljer man bara skip viss test och gå vidare till nästa test ett alldeles utmärkt, utmärkt program för dig som vill göra en liten men ändå betydande insats för Ubuntu. Och som alltid så tar jag emot tips om du har ett program som har förändrat ditt sätt att arbeta eller helt enkelt förändrat ditt liv så får du gärna höra av dig till mig. I förra avsnittet nämnde jag Loco Team Cooling Challenge och hade då lite dåligt samvete för att jag inte hade skapat en tråd i vårt forum om det här. Nu finns det en tråd under Loco Sverige. Så du som är intresserad av att delta i ett programmeringsprojekt, du kan surfa in där och skriva dina kommentarer, anmäla ditt intresse, komma med idéer om vad det ska vara för program. Det har nu blivit ny fart på våra projektgrupper och vi har en spännande tid framöver. Flera av grupperna har fått nya krafter som är villiga att göra en arbetsinsats, men det finns alltid plats för fler så vill du vara med och... Jobba för Ubuntus spridning och utveckling så är du välkommen att höra av dig. Lita dig på en projektgrupp som intresserar dig och kontakta de övriga medlemmarna. Den 13 september till den 15 september är det dags för Ubuntu Global Jam igen. Det är långt dit, jag vet. Men som alla vet så är sommaren kort och det mesta regnar bort. Därför är det nog redan nu dags att börja fundera på om vi ska göra någonting gemensamt under den här Global Jam. Vi har ju i Sverige inte haft mycket aktivitet genom åren. Så det skulle vara intressant om vi för en gång skull kunna delta. Antingen om vi gör ett större arrangemang och träffas gemensamt från olika delar av landet. Eller om vi har olika små grupper runt om i Sverige som gör olika insatser. Börja fundera på vad vi ska kunna hitta på tillsammans. Och där nådde vi slutet på det andra avsnittet av Ubuntu Sveriges podcast. Och som vanligt tar jag gärna emot förslag vad för kommande avsnitt ska handla om. Bara att ni hör av er, antingen direkt till mig eller till vår postlista eller i vårt forum. Därmed säger jag hej då för den här gången.